А струни говорять про волю, про весну, про степ, про лиху сирійську долю, про очі-дівочі, що в'януть в неволі, про те, як тяжко жити серед чужих людей. І раптом відчиняються в челядницькій двері, чутно приглушений шепіт челяді. Оксана бачить, що ввійшли пан Чарнецький з патером і теж слухають кобзаря. Чарнецький аж їсть Оксану очима. Дівчина червоніє і ще нижче схиляє голову. Ай, ладна хлопка, та бо гладна, ледве шепоче Чернецькому патер. А Кобзар начебто вже втомився. Нахилився до хлопця і щось шепоче. Максиме, це ж сам Чарнецький, Матрі його ковінька. Хлопець підхоплюється і подає дідові води. Знову прийнять струни бандури. Знову лунає старечий, міцний і врочистий голос. Тихо. Лише коли-неколи чутно чиєсь зітхання. Чорницький і Патер уже пішли. Але може їх і не було зовсім? Може вони тільки страшний сон? Може і замок, і люди у челяді теж сон? Ні, ні. Є Чернецький Патер, і все страшне, мов примара життя. Тільки десь далеко-далеко відійшло воно під рокіт бандури. Ой, на Чорному морі, на Білому камені, Ясненький сокіл жалібно хвилить, проквиляє, Смутно себе має, на Чорне море спильно поглядає. Що на Чорному морі Недобре ся починає, Що на небі Усі зорі потьмарило, Половину місяця Захмари вступило, А й знизу Буйний вітер повіває, А по Чорному морю Супротивна хвиля Вставає, Якорі зриває, Чайки козацькі На три часті розриває. Скільки разів Чула Оксана думу про Олексія Поповича. Але чому ж це тільки сьогодні? Так глибоко-глибоко западають у серце немудрі слова. Чому, мов живе, хвилює очима страшне розбурхане море? Кидає, б'є, заливає козацьку чайку, А над страшними хвилями ще чорніші, ще страшніші примари. Хмар, А дід уже співає про інше, про щось невимовно сумне і рідне. І здається Оксані, що то не до струн бандури, що то до її серця ледве помітно торкається дід рукою. Що то не для всіх, а тільки для неї співає він свої пісні. Їхав козак на війноньку, «Прощав свою дівчиноньку, прощай, дівчино, заручена я, їду у чужу сторононьку, дай мені, дівчино, хустину, може де в бої загину, темної ночі закриють очі, в темну могилу зариють». Ще ніколи не чула Оксана цієї пісні, не би навмисне склав її дід. І раптом пекучий біль стискує дівчині серце. Подарувала хустину. Десь у диких степах загинув козак. І ось тепер дід переказує останній привіт від нього. Хіба ж не такий буде кінець пісні. Хіба ж не тому хлопець і знов розгорнув хустину і пильно дивиться в вічі Оксані. Ледве стримується вона, щоб не заридати, а сльози рісні мимоволі вже затуманюють вір. Аж раптом голос немов би зраджує дідові, вже не сумно, вже зовсім бадьоро лунає пісня. Дала дівчина хустину, козак в боях не загинув, степом татарським, шляхом татарським, верне коня на країну. Коню, мій коню, срібні стремена, швидше додому, жде, наречена. Але що сталося? Чому не співає далі кобзар? Чому він підвівся й поклав бандуру? З хлопцем. Що сталося хлопцеві? – лунає тривожний гомін. Хлопець лежить на долівці, а лицем униз. Дід стривожено нахилився над ним. «Нічого, нічого», – заспокоює дід. «Це буває. Хворий він трохи. Та ще от рана в нього на нозі. Та що сталося? Коли він захворів?» «Тихше, тихше», – шепоче дід. «Дайте хустку. Треба насамперед голову вкрити чимсь чорним». Хлопець лежить на лаві. Поволі всі виходять із хати. Тільки Оксана з Катрею залишаються. Оксані треба оглянути хворого. Він лежить горілиць, обличчя йому зблідло, очі заплющені, а з за розтебнутої на грудях сорочки видно ту саму хустку, ту саму. Принеси, Катрусю, води холодної. Оксана, ти сама шепоче, немов у нестями хлопець, і подає їй хустку. Дідові очі блищать незвичайним вогнем. Тобі привітання від богуна від Івана Федоровича, пошепки каже дід. Глибокий яр тягнеться майже від самого підгорецького замку, аж до густого дубового лісу, що розкинувся на кілька миль над яром, а не де дей на самому дні ростуть вузлуваті широковіті в'язи. По схилах густо розрісся орішник, глід, колючий терновник. Снігу майже нема, хоч уже лютий місяць чорно й пусто навкруги, півтемно в яру тихо. Аж ось чутно чиюсь розмову. Три вершники у темних свитах їдуть ледве помітною стежкою, що в'ється гадюкою по самому дні яру. «Казали, що там, коло дуплястої груші», – показав одноокий. «Ну що ж, стрінемо трохи ближче», – відповів кремезний. Третій, молодший, що їхав позаду, раптом зупинив свого вороного. «Цитьте, йдуть! Де йдуть?» – здивувався кремезний. «Не видно і не чутно. Вуха тобі клейтухом позакладало», – засміявся молодший. Постояли тихо. «А справді йдуть?» – посміхнувся одноокий. «Ну й вухаж у тебе, богуне!» Далеко на схилі майнули дві постаті. Одна висока, похила, з мішком чи з бандурою за плечима. Друга низенька, живавіша, струнка. «Аго!» – потихеньку крикнув кремезний. «Аго!» – весело відповів молодий голос. «Ну, все як слід» казав дід Панас. «Бачили! Прийде!» «А зраділа як!» скрикнув Максим і почервонів. Богом почав докладно розпитувати, а зовнішньо він був зовсім спокійний. Тільки Ністрі ледве помітно роздималися та неглибокий шрам над переніссям неначе трохи поглибшав. Оксана мала прийти надвечір до тих, хто пуль, що стояли над Яром, Коло самої стежки до замку. Щоб не звернути чиєїсь уваги, вона повинна була сказати, що йде до корчми ще раз оглянути хлопцеві рану, бо інакше, мовляв, хворому може бути дуже погано. Оксана не спала всю ніч. Тільки на ранок, наче трохи зімгнула. Але зараз же знову вихором закрутилася думка. А встали в уяві ті ж самі образи, що всю ніч. Не давали їй заспокоїтись і отпочити. Іван Богун. Невже він знову приїхав? Це просто неймовірно. Цілих два роки. Жодної звістки. Цілих два роки тільки спогади. Тільки надії. Та й ті за останній час немов би згасали. Справді, як вона могла не вірити? Як могла піддатися сумнівам, коли він сказав на прощання «приїду, не скоро може, аж на ту весну, а може навіть і на другу, але приїду, коли не забудеш, коли не знайдеш собі другого, поїдемо зі мною, може і краще тобі буде в козацькій родині, ніж у цьому куплі ляцкому, може і краще, ой, який він смішний». Та, мабуть, у пеклі краще, ніж отут. День у день над шитлом. Серед чужих, серед панів, Що знущаються над вірою, Що поводяться з простими людьми Гірше, ніж з бидлом. І потім Чарнецький. Невже ж таки справді Іван приїхав? Невже справді завтра? Ні, не завтра. Сьогодні. Можна буде навіки вирватися з неволі. Так, як вирвався тоді він? Ох, як давно це було! Стояла прозора осінь. У бродах готувалися до зими, рубали дрова в ближчих лісах, закінчували поправляти гетьманські покої, добудовували великі нові стайні. По селах їздили панські офіціалісти і наглядачі.